in the darkness. ایمه تا با کوم او کوم فاجو د لایو ورځو مو فایزون یو چې روم د پروګرامه رحمت مينوري ځان کو لن جنابا کوم اپ ما کومه کومه کومه ها خپې دې ک من الله برسول دی وجادن فی جبری و تر بوجواته دی ادھے کے طریقے نو صورت کے قائدے بیان شوئے نو پذیر صورت کے ترقی چی ارکالتاس طریقے دی جہاد دکھرے او قتال تتیار شوئی اعلان ہو کئی چی زمون استعاص و او جنگ تتیار شوئی اور صورت کے پجہاد تفصیل کئی صورت کے سنون سرکے بیانے ہیں یو فرقا ده مشریکینو ادرے مفرقا ده احلی کتابو درے مفرقا ده منافقانو ده درے وارو صورت کے درے فرقے بیاننی یو ده مشریکین او اغیسرا ده جہاد ماملا درے مفرقا ما احلی کتاب او اغیسرا جہاد درهم افرقا منافقین او اغیس ارادی جہاد طریقہ او سلون او افرقا مومنان دو مومنانو تقسیم کئی اغسسطو تا اغمجاہدینو تا لنبای افرقا بینئی مشرکین جی مشرکین دیر کس مری نو تا سی جہاد نو کم مشرک سربا کئی نو یو مشرک دے محارب جا جنگ مندار دي جنگ ته تیار دي او جنگ ګولار دي منځ ته را جنگ یاري ساتي دیم دي مستامن اغه موشک کتانې امن غوستره نه هغه سره بګیا نه کې قتال نه کې اغه خپل پولیس اوره شه نه سره کې او کلچ سټاپ اېتش دمان کی سټاپ امن کی نو آغاز عربا قتال مکی در این قسم مشرق موقت بلوود الموقت آغاز مشرق کی آغاز عطا سلوز کرده دو آده او آدم ای خیشوی دا چه دور آدم آغاز عواز عطا پورا یو مشرق ده محارب یو مشرق ده مستعمین او در این قسم مشرق ده کی آغاز عرب لوز بل عود المؤقت ورقم مقرر کړې فاطم ویلې ادم کتل کوي خودی کتل طریقونه پیجنې دانه چې کتل کې بغیر طریقون روانې بوډای خبره ورو روانې پیجنې چا سره به کتل کې مشرک سره څو شکه دې مشرک سره چا سره چې زمونږ لوځنيشته او غد مسلمانانو په مر حمله کړی دا ناګه سره نو لوځ پکار دی ناګه قتل پکار دی لکه روس کې ره یوه مشرک دی چې هغه سره نو لوځ کوي چې موږ او تا بجنګ نه کوو ناګه لوځ ورته پورا کوي او کله کەی هوښ نه مقرر اعلان کوي دا رنګه یو مشرک مستامن دی چې امن ور کړی دی ناګه سره بجنګ بیا شروع کای اړی کتاب اړی کتاب سره جنگ وکئی وله جنگ وکئی پس زګا هغه محرمات حلال کړی حلال حرام کړی دی هغه دین کې جاته جوړ کړل دال کې دا. کم زمانہ چریو عبادت وا مآل زمانہ سره کړل دال کې زمانہ وا چې پاری کې جنگ بندو نو په شان د مرشي کې دی دا سنور میشت پخوانا چه پده که قتال بمنه و جنگ و جدان دیتا بای اشورِ حرم وی آغا میشت دیت زرد چه دیم میشت که نو دای کالا جنگ تی شروع گو دا میشت او خطا ویده دیت که با جنگو کو او بلی که بزرد پیوزو کو دارنگی داری, داری کتابو روجع پی اللہ مقرر کرو دیر سن نو گرمائی که روجع رالا نو ایره گرمه که گرام نده آخ روزی دی دیوی نو سرزای که با ساتو دیر چوب آزای با سلویخ نو رو جای سلویخ کرد بادشای نجورشو نو ایره رو جای بادشای لنظر ده که دمون بادشای خدای جور که نو جای جومه با نو دا اون سلویخ ست اعداد میده دادری و سلویخ که نو نو رو جای دا هغه موشيکین کتاب په پدې ته ذکر کړي چې دا دور له پیلتي نو و تاسو په دې باندې رات کوی تاسو په دې رضوی کوی تاسو دای څرجنولی کوی دا دور له پیلتي دغه ما فرقہ منافقان او په دې صورت کې د منافقان او تفصيل بیا نه دي د لیش صفات د منافقان بیا او د لیش په صفات چې ټول حدیث راجمه کې جنای کې ده او حدیث کرا دی آیت المنافق الثلاث یعنی اصول دریدی لوگ بیٹینی جبا و ایناکاری امین بنی آیت المنافق الثلاث داخل در نفاق اصول دریدی اذا وعدا اخلافا و غدرا افجرا و اذا خاتم یعنی دا اصول ادری دی یاو بے لوز پلوز نی بل بے امانت نی بل بے جو خرا او کل اکر دا منافق مرد صفات امرا دی نو دی صورت کے دا منافقانو درش پیتو صفات مفصل ذکر کئی امومنانو تحزید ورکئی تیو اتاسو پا دی بیمانو ایلہ کئی دیو جو دی دا دی صورت دا دی منافق مصرب کر دی دا دا اسویرت توبه چاغي کی دعوت ته چتوبه خي مشردا اغه صورت چې ترول دي منافق مغزيا اغه صورت چې شرول دي منافق دا ويږي نو با سرا اغه صورت چې صفات دي منافق پرته کوي المنكلا اغه صورت چې ذمنافق عذاب پني کې ذکر دي ګل نمونه دي دغه هغه صورت چې پاګه کې د منافقانه مکمل بیان دي صفات او سورۃ توبه داور دا صورت قتال فی سبیل الله دغې څنکې سورته انفال کې سورت و او د کتاب ځای نه او سورته کې تقسیم د خلکو فریق ارباع و تا درې غلطه مشرکین علی کتاب منافقین ایو صحیح مومنان سورته ممتاز ده په تفسیر د فریق ارباع داره کی صورت ممتاز ده و صفات و منافقان اور سببونه ذکر کری ندعوه ده صورت بیان ده بائیکارت او ده جهاد منافقین اصرا او کتاب اصرا او مشکین اصرا اور صورت ممتاز ده پگن اور صورت منقسم ده سلور فرقوتا یو فرقا ذکر کی ده اولنا ترتیشتا مایات دغه غوی شروع کی باسته ال کتاب او او چاخه کته کی نو گفت باسته بیا د من الله ورسول بیزارته دا بایکارته د ځای ری دا لا د امرنا اګه کړه کړه کلو ذکرتا سو د سرا نوای مسکینو ته فقول لهم وای مسکینو ته وګرځې پدې پلالاقا که سلور میشتے اداد اصل کې لا سرده پو پا اعلان تیری شوئے زکا آیات رادل شمجینہ اعلان که ده پا مکا که نو دی ترمین دا اللہ سرده او سلور میشتے ده اعلان نباد دی نو اصل که سرور سرده سلور میشتے دی نباد شوئے داد اے داد پا مشرک نباد لگی دا تیدا کوئی منگا تنچی خواهون دی مرشیر دا غیئی عدد تا اللہ صلی صلی اللہ نو داویں گی مشرکین اس تاسو خواهون دیشتے تاسو کونڈی خزیل دا اخپل عدد تیر کے چی چا در مند اللہ تا والا مانای دا دا وقت دا میعاد پا مشرک دے سخ لگی دا او حقیقت تا زین دے او دا امیق که عدد تا برات دے اللہ و رسول بیدار دے ا تا چې دوز کړل یې هغه ته اعلان وکړ چې دوز نیسې ځان تیار کوي په 10 ورځې سلوور کې لس ورځې پرې پرو او سلوور مېشته اعلان نه باد لهم سحو فی الارض فې داخل د دا پقول وایي مومنانو کوشکین ته اوږه د دنیا کې سلوور مېشته داد اوس علت اول بیان ده چې من په قتال کوو اپوش ای یقین انتاسو نہیں کمزورکون کیا اللہ را خوائے اعلان دا جہادوکو او دا خوائے بندیاں نسی کمزورکو لے جو محلت اولا شرمی کافران اے جہاد دے پا چے کافر و شرمی جی اعلان دے دا اللہ دا پیغمبر نا خلقتا پر او دا ذکا عرفات ته جمعې پر غره غلو نو حج اکبر تل اعلان سره دا داده چې الله بيزار ده د مشکانو نو پیغمبر ده ته ان الله ورسوله اته ده رسول په مشکان یا تفکر نو په لاسو ته حضرت دې ته فریاد وکړه نو څو قاعده نه وي کې وي الله بيزار ده د مشکانو نو پیغمبر ده دی نو کټوبو کړه تاسو نو کړه د تاسو لاره په دې اوش مېشتې او شمراغه اقوال فتې د توبینه نه پوهې تاسو نیکم نورې كون کید الله ځېر اور کا کافرتا په یاد دن نا الږ زیاد ذکر کړه الله ته بیزار دي ولي نوی بېمانه پاسې اوجی کفار چې الله ته نه بیزار شه مآوی نه چورته نو پاسې إلا الذين مگر جنگ نشته سروه نشته ني دي يا جنگ نشته اوي خلګو سره کې نوش کړی تاسو د موسی کانو سره تاسو غیتر نوش کړی او تاسو غیتر وعده کړی دا به دای کمنه نه لوز انې تاسو خلاف کړی ولم یظايرو علیکم انې خلاف کړی تاسو نو پوراکای دیتا وقت دی آدم دی پورا اگر دفقی وی دو کفارو یو بنو زمراو ابل بنو کنانا چه نبی علی اسلام اگئی سرا د دنیمو کالی ازدو کرده اگئی پا قبل لوز خلاف نده کرده نو اگئی توایی که مونگ اساسو لوز آغا لوز ده دارنگی مشرک دو قسمه یو مشرک حربی ده ابل مشرک معاعد ده مش... حربی تا اعلانو که جنگ ده امواج کې لوزم کړي اصل لوزوره دا یقینا الله د متقین نو کلا چې چیرې میشته ده د ضرور میشته د ضرور میشته ځان تیار کوي نو ځین موسيکان کومای چون مندل بیا پیډه مو کوي پاسه ایدان jihad وکا عقید کوي د را وقظ اصل کې که مزدر اخیض راشین مانا قیدی، اکه مانا اخیض راشین مانا نیورد او خضوم، اقیت بندې دیدارا، بندی که، اکیه نیدی تاپ، هر دارا مرصد، انتظارگاه هر دارا ارتبند که، پاس مشکین سر جنگو که، اکه توبه اقل دی، اظایر که عمل دیدن، دی نرون دید، فیدی وطلال، اقام الصلاة و اتا زکاة، ظاهر کامل دی موجو کو دکاته ورته سمانه یا توبه وکړه حتاکه عبادت بدنیه مالي شو او دا ښکارګه تاسو نو خالی کړي دی تعال الله پاکو مېهربان اکیو تندم شي کېن نا پنا وایتا نا نو پنا وکړه ترغه چوه نو به او رسول پليتا ما منه پليته او رسول دانه چې دې په خپل ملک قدرت کا دادیو جناح چی حکوم دیدی نپوئی گی چی نپوئی گی نپوئی اکا مسلمانا دنیا کې چی کم امن قائم کرو خیر اللہ ٹھولے نو دا بل اس قوم ندے کرے کلاسی دشمن پا مال پا خضب برشے دے نو خیانت ندے کرے نو بل قوم تاریخ خیلی شی دا یعو دی مسلمانا نو کارو دا اندوستا نکتا یو جزیره دا لنکا ارتوائی سراندی پا پا ده لنکا جزیره که مسلمان تلو تجارت لا چه د دای تجارت او که اواپس رات لا چه کل او که اواپس رات لا نو پخوانه دا کراچه نبرا بندرگاو داغینو مدی دی دی بلس آگا چل آگی جیاز راگئی لو دی جیاز با لرگو جو ریدن آگی تا با جیاز بی لو لو چشتایی دی جماعت امرہ دی لرگو با جو رشیوی لو لو کنارے بی آگا با دعا دریشتا گو لکوز باہری جیازن چیدی لان چت کے با سامانو درم کے با خلقو درم کے با خلقو سامانو برس اپناسی جو دا جا سره روان دي دی بل څخه کولایږي باور کوي درا جان د بچان دیو نو ظاهر ادبو نو سیا ظاهر جو راغښ د جنوبي هندوستان او د مغربي شمالي هندوستان بادشاهو رايكوتانا جيتپور جو پور بمبای دارنګي سند پنجاب تهور کابل دادا غدلاندی قابل صبح او ایو د اریسیو دغه د لاند بنگالا سام دمن کړي ډېر طاقتور بچانو ډېر دولتمن ډېر فوجدار دي دی بالکه اګې د مسلمانانو قافلهونه او سامان کې واه وسو کې دي او خو دا اګې م گرفتار دارو خلافو جېپور رایتانه کې خار دې ونډه باندې بعد دوت چ اوسمه کلیه اثر د دائر شه پکې د کلی د ونده له پاسه ډېر ملک نه ټول کلاوه دائر پاري کې د دنیا پیر رحمت الله علیه کی چې حجاج او عمر زالم پټور امتونو کې نیشته به مونږ تقلای وای چلوې زالم پيش کوي ان له زالم په دنیا کې حجاج دي سرور سرور ما په حرم کې لاله کړو ايوا لا کلمه چې کړه غمر شنو په کې ته راځي ډېر زالم اګه مون ته په دنیا کې نیک پيش کوي امتانو کې د بذر باندې نیشته زالمه په دې امت کې زیاتې او نیکوم بری دنیا دا حجاج دا یو سړی د دې قاتلین خلاص شو او حجاج په دوران اغلی زکه هغه د حرمینو د بصری کوفی عبدالملک بادشاہ اغشان کې اوسید او حجاج یو علی حجاج دا قیدا وا چې هغه په پرېمد ګرځیدل ګورای وا په دوران کې بصری تراغله بصره دریا پګړدنی ده او داغه دا قیدا چې صاحب وو به وکړ انو د مظالمو د مظلومانو درخواستونه وکتل ار ته په درخواست را اړه ته پیشکو کو دا دا قاعده دا او چارمنان باندې یو سره دینه خلاصوي دا دا کافي دینه او په دې باندې تلار درخواست یې لیکله ده چې داګه سیمن سرزور موشو نو دایر سپایانو زمون کافي ده ونی ولا ایو خدوا هغه کیونی را شو هغه چېغه روا حجاج. سار موزهور د داخول در خاص پیش کړ حجاج ته پوسینوک چې دې پور کومه ترې هنوغه ورته یاداسې ده حجاج میراط کو دې بلابډک درا اوی فته حجاج نو حجاج او دې بلابډک درا ظلم سور دې او مسلمان باندې مين سور دې سره د ظلم نه او یو وخت ورکو سفیر لا بادشاہ تیولی چې که زب پیندرستان حملہ کوم ذمہ داری پا مادا پتا نیشتے خدا اجارت راکا ادویم خط بلدولی کل دائر تیولی کل که زمون قیدیان فوراں قیلہ آزاد که او کنین زمان دی توری پڑت اصطاف دلوارو مینا گیا دائر تقوی عرب سخکاری دن عرب دا مقابلہ که او دیر دولت من ملکو دیر لوی ملکو دار کې کله ختولې نسابیر ته د مخه ميلرشه کې سفیران جا و اجر نه ما و تو اجرې د عربو بدو وګتګ ماته سوې کې حمله کوم در باندې دار حکم فوټو کوي یارشې او عربو بلې دې حکم نی پی او د عبدالمالک فرمان راغه که ما اجازه درته او کطا سره کمیز دین داد کوم دا ترس وکاله دا غوونه محمد ابن قاسم هغه جنرال کو اسلامی فوج را روان ش. کلکه غي په بلوچستان را روانو او د ګولان په لره باندې نو چې مخ خرابونه سکر سکر دا سکر نه پوري بیا سندیو راچټانل نو دایر فوج د سینټرسي دی دی د راچټانل اسلامی فوج د باسين راځل دی د سینټا چې دوی له دې ګرندې دا لو. مجاید امیر تیولی دل چیزا شنوشو خلجے نصرح حجات تولے گا چمال حدور کشتہ راولے گا کشتہ او بادشاہ تر تیاری ار وقت قلزم کی کشتہ واچھولے مانگانو تا دریاب سمندر کی کشتہ راولتے کمزای کے چاباسین تیور سمندر تا نو آگا دا کیا گئی کشتہ پا باسین چھو گو کلتی کشتہ نو دا بعد محمد امن قاسم چسار که دن اپل تیارو تا بوحج دا سنگ تیارو ادا سنگ مضبوط شو زمان قاعدہ دا اپلیدوس دارا کیاو شای او تپا غینشتے مزمک آمارکا خزمک آمارکا رنڈا پکیدا سو درو اپا دے رنڈا کی سوری پیدا دا سی سوری نو هغه دریا په اړه کې د مکتوب وره نو چې کوم سوی کې اول دریا ته وره چې دا دریا تاسو په کوم سوی کې شریک کاری دې کې وګوره دې کې وګوره دې کې وګوره ګڼ سری وګوره چې دریا د تاسو په کوم سوی کې ښاره نو چې کوم سوی کې ښاره نشو نبیاو ته نو چې درته کاری چې په دا اوس چې کوم جوړ کړی 았�از outreach. Von96 Daireland has turned up once that, Except for the 1930's Drillman was an old man. Whether someone tried to see it in the канar, But that would Agla came in Pharah, Um übrigens in уж lies. That was aggraw Hydania. When someone had the Galore воalika And if there wereجarning, The Kran Theireland felt it. They performed it د مسلمانانو کم آلاتو نه هر چي د انګريزانو دغه نقل کړل چکلا 34 نو حمله وکړه د دائر دا فوج اگر چې تعداد کې ډیرو د مسلمانانو تټینګ نشه او شکاسته و hội پشات له طل دجپور ته ورسېدل دا. کمدارو خلافه جره چې جپور ته ورسېدل اسلامي فوج ته چا نه چاپره شو نو دایر حریان شا پانڈتان این او اختیزل وی کتابن او گوری چه ددی علاج دے سر دم دے پانڈتان دال پورانی که خود موشر پانڈتوی چه آو پوران کنگری چه داغا سے نارب ویو فوج برازی او دا دایر ملک وطبا کئی داغای علاج دا دے چه فرانی زنگل کی کم زمنگا دے اتا دے د بادشاہ خدا با دور مرغلری ادور اصرا زان سراواخلی اپا غیبا چراووکی نظر وکیگی نوچه دار نظر اوکی نونگا کامیاب شو بادشاہ خواب مرغلری تیار کرد اصرا تیار کرد او خدا بیگم تیار اشوا کرد فوج تیار کرد چه دشپی بزور پانڈکو اینا پوران کلی کلی دی چه بیگم سیب سر بایس اکنی دی بیده مشر بامان بازی دی باستی کده بامان بیگم روان شون کې که سپومای خطلی دا او اتفاقی پا دا د دا فوج حفاظت تا جرنیل پوزی مارے بار بار بار فاظت چکر پا دا فوج نیچار چپی دا او تول اشبہ کی دشمون حملو می کی دا غشبہ دا محمد امن قاسم ادیو زسته نگرانی گا داغه نمبر دی فائدہ ده دوی تیری هغه زنګل کې کوم درگاوه هغه ته رسیدلی خدای پاغه باندې ملغلی خېلی 35 په پانډر پرته لاست خدای داسکه داسګور ته ما خزه شو کنه ته بیا چا متباشر چار اسلامی فوج عمله کړي سلطنت لا خون لگا دا زمون زارې گزاری دې ته می خدای ته دې غیرتی خدای کده هر چا او چه غیرتین و غلاس غیرتی ناکنی اغیوی لرشا چر تتاو چر تتاو دو دوار جنگ شد پرزول شد پا محمد ابن قاسم چکر وئی او دشپی خشار لردی دو آوری دو توری راوخ او فوج ورسر ردی لسر کسا اللہ چو ایک اتل یو سریخ ام بڑ چم دی پا جنگ دی توری راوخ او سریت لرشا مینستر دلہ جلل شپاند تپوزي کوې داولي ودا د ما حدا را تفتیزلی دا ما سره نيځه ښا ترجمان رسول الله صلی الله علیه و سلم د ظاهر خزیم دی دلبار ته نظر نیاز وې سه نمو باندې جاتي اضا پاندت زیر او کرنوس ما تلا سچې محمد مقاسم ورته کوي ک پندتان و جره شن ما و تو منگا ملیان اپنڈتان نوش جی لرش ازا اخوذ تا ایسا واری ما کورتا بودا دستا دفوج وار سر ورکتانو تا اوزی بودای نایی لسلک اداما چروان دی ندا خوذ دا ادره دا دا قائنو تای وولی جتا سایدر کو ویزا زمونگا جرنیل محمد اونو خاسم یا جرنیل دا دا دا دا دا دا وی بې دې څه کوي په ونه دې دې په ریوار دي مونږ په اړه نه پیل وکړو بس ده ده. ایو و و خدا او درې لا ایوه ایزا او غوې زنه دوکتل و اوله ودا خدا په ځنه ده راغه ورته ونی نه دي دې څه ځکه نه ځنه چې زله بادشاه خبین نو بادشاهانه بادشاهانه عزتینه ما وته ووځي نشه خارج ما څنګه بادشهان در بادشهان رو دیده چی نکره آقای خواست در سرم وی نا تی وادی هر ایگه ای وادی با ما سرد دیگه وی بس ٹیک دا وی او خبر اداز پومه دا زوند دوانه ما توند دوانه نطبه زمان رست و رازه حسنه چه ستاپ خوز ما نظر پیمز ازمونگ دین که دانه رو آجید نظبه موقع دم چلار دو رازی نطبه مواتو اچه پیاره است خی طرف تزا جنرال مخدی قدر قصیدہ نه قصید دورو سید کلیته نو محمد ابن قاسم رسو شوولی بیرو میرو رسو کنه نه دا شپادا خار ډیر لوی لري ازي واجبو شو کې سند په موږ کې ستاسو دار ده یا غتار دار اوردر کوم چل لري هغه اورډرو کو هغه پیញ្ញنده دلی وا محمد ابن قاسم مخه دی کی روان ده او دا ورته نیساو 10000 نې هغه دربار ته رسوله الته کې دربان چې ولار وو دې دربار دي جوړې ویاو پداس دربان چې دی ویاو مې اوسو ولار دې دربان دمو دربار کې هډېره کو په منزل کې رې کوټې ما وختله کوټې ترسه مکه چې د ډېر کمرې شایې دربار کې اور ته 10000 یو کمرې ته ورسول دا د کوم راکدان نه دایرته دا کوم را د ماده او دا ته دا سورې دی کلی دا لوی سورې دی دچ سبا املاکې نو په دې سوري راشه کلی ته نشه غته تا اوبنګره مداخله کې پولیس سوري فوجا تا تمه دا سوري فوج ځامن کوي او اسلیش اگر اروان شه چې هغه جرمن دوسته یې نکري نه دروړایو ټنګوله خاوند تا غرسو کې زم ویراله یو اچراو مو پیدا دا درته نه سي کوم چې دا سر سره جنګ مو کوې هیڅ صبر ته بیا کوم خدامې اومانه جنگ مو کو دې سره دا ځکه کوم سره جنگ نشي کو دې ته هغه زمو مضبوطه کېلله دا دومره سامان را سر دی د ټول عالم اطراف وو را سره جنگ بولی نکوم، یا نشک بولی جنگ دا سی قوم کیا غید، دشمن، د خضید و رحفاظت کئی نو آج قوم سر جنگ دیشی. دا ایر رو نمنل سال حمرو شاو شکست دیو خور آقی دیانی ذات فی سن مبلغ ما منا دشمن پر ذایت او رسو چتاسو امن ور کرده دی وَا اِن اَحَدٌ مِنَ الْمُشِيْكِينَ كَيُتَنْدَ مُشِيْكَانُنَا تَلَبْدُ نو پناه ور کا حتا کی جواب کتاب نو ير سوق ول حتا دیو جنا چراپون دې نو پويږي که كيفه تعذیات تعذیات تیز رد جان څنګه بچي موسکانو ول پنځه الله پیغمبر دا وی روزلو مزرو اعلان او ټوک زموږ تاسو لوږه کسان چې لوږه تا سو اغي چرې پنځه بیت کې مرات تنا غضا فرقه نو سورا تیولاری تاسو تا ما مصدریا و ذرفیا نو سورا وقت تیولاری پر قولود نو تاسم ادرے گئی سورا وقت یا غیب پر قولدیو و ٹنگ دی نو تاسم ٹنگ لکم نو سورا تیولار دی پر قولود نو تاسم ادرے گئی اللہ عزوز ری متخیان کیفا بیت تحزیز تحزیز منی تیزور سرنگے سرنگے ایله که په موشکاتو باندې کهفا سرنګیت موشک باندې لکه او که غالب جی لازمه پتاسو ایه ضرور لیکم که ضرور شي پتاسو لازذر باندې برشي نو ګری په باراسته ته انم لازم ما ال ضماني دي ال پمانه د روز دغه موشک روز لازذر باندې برشن بیا وادیتنږي نو ګری په باراسته کې انن لوستا ولازم ما انا ذمہ دارای خپل ولایتا او علم په معنا د خپل ولایي نګوري پتاڅکه خپل ولایتا انا ذمہ دارای تا دانوځ رم بیا خپل دي وجنی وایو وایي دي اتابای کوي او علم په معنا د قسم کلاسه برشي پتاڅ باندې نګوري پتاڅکه اللن قسم تا په قسم در سره ورولیکو اول بنوځو نو بیا نګوري قسم تم بنو غری به سنګوری وخت خپل ولایت نو غری قسم ته نو غری عیر پوانه د تاسو الګوي اګه غالب په تاسو باندې مشکان نو غری په بار استاد کې خدای ته نه ذمہ دار ایته خوشاله تاسو نه پخلو انکار کوي د زده دې استاد غزال تانه اکثر دې په لوز ویل لای له کې په مشک بل تهذیب درې ورق دای احکام د الله د دنیا لګه نو بن شو د الله د دین بد دې کی دې بدیا چوی کړ ورې پی لکه الپو لکه ستزيز نو ګوري په بار د مومن کې التان ذمېتا الګنې باندې ما وکړي اداله دي د حاضرته رې دونکو ورې وګوري خلقی تبان دې لکه ورې لپکه نو كتبه وکړه په فاضل ازبرینا لازم نیبرشي زده توبه وکړه اځایک عامد دین وی درو ون ورکه ذکر نورو ندی صاحب دین کې مفصلین لیکي انما الاخوهه اخوهه الدین ورو ورو کې دین دا که او سره بی دین نشه نو هغه سره تاسو ورولی یا یو اوخوت په نسب ده او اخوت فی الله ده نو اخواد فلایت دی غدیر مخکیدي اخواد فلنسب پات کیږي نو تا اخواد فلنسب ورته مبتدي بنيده کی دغه بد نوای مشک بنيده کی دغه بد نوای رافيزي له باندې جوړه چې کوم نصوص کثیري نو هغه پر دې چې قران سنت وي دي رضی الله عنهم افلا عنهم هغه کتي نصوص پر دې او هغه ځنې نصوص اوای فلانی کتاب کوم لیکلی دي کتاب په خوري سونو لیکلی دي کتاب والا مجبور شون دي احوال الدور فی بازد تیمور کتاب وګرات چې کله تیمور بغالب شاو علماء یې قید کړو او غدہ رافیزیو بیمان شیو نو ډیرو علماء دا خوشاله نه وپار نه شیو اخوال پسند کړ د مجبورتیانه طرف زانی گرفتار وو یومن بل حقیقت هغه پر شارت وی یو روز یو دا او بل روز بل زایوا او که کی او هغه چالي بهتر ده شایدو غلطی کړی ده نو مرانو می چاو ٹھیک ده ای بل په لږه تا پاره دا کریمات وی کفرم جائز ده دا. از سدالم که وا قائد اعظم مانے لوئ مشر لوئ قیدات دا صفت تا پیغمبر دے کتا بلتا کی گی اپا بول جا اطلاع کی نن طول مولیان چا تا قائد اعظم وی شیئتا داولی وی سبا دے خلق حجت نیسی چه مولیان ورطیل داو طول بایمان دی دارو جن دے ملک جنا جنا زوا او حنفی مذب کے غائبانه جنا زنیشتے پده تول ملک پار کلی کشو او بیضا ماده کلینا اگر حکومت چالان کرو پده بانی چوری جناده او نکڑا مای دا حنثی مذہب والای ویدار تول ملین ندی ماینا دا حنثین ندی تاثیر کی دار تول خلق اولارو حضر پیشم مای دا حنثین ندی ما تذی حنثی مذہب کوئی چی غانبانہ جناده اشتے ما تهیسی ہوئی پنجاشتی شوی مال تک خدا و جناده نا ابل ان اولا اولاد المؤمنین پیغمبر قریب به او قریب جنا دا کول شي غایبانه قران نشه دلته کو مانیشي کوله مذہب انفي دغه راول دا مليان ما ترجمه دې کوي وي تول خلق منی کول ما مذہب انشو کول دا ټول سبا دا ټول به مانه وي چې تاسو کو شه د حافظ محمد دین نمی او کرا چاہی کئے اویاو کارو سڑو دیر قابلو کلو چے ملال نوی علاق نو حافظ سے با موٹر را گستے ہو ہم تپوس بیتے کو سن ساٹ کے زے تلہم اپتدائی زے در سے و عالمو خالی سایی ماہ حافظ بوس را جی ماہ حافظ بوس کئی بیتا پوسو نا کئی زمان گا ٹول ملیانی او درو لی آگئی حافظ را ما ښا ما رل کوڅم ده د ګان کناسم کیان سکله دیکیا فدراوسی موټره یودرو مالدارو او اکلک ډیرو ناشته سره مانه تاسو وروته د دې اڅمت له د چمونافقانو په اړه کوم خوبه مسنده دا لړګي یودرو لشي دي ما لړګي دې د قسمه دی یو هغه لړګي دې نفیس چې دا هغه نه فرنیچر جوړي دوئے ماغر ہے کہ عبادی کی مستعملی گئی درے ماغر ہے کہ زمیداد سامان کی مستعملی گئی سلوئے ماغر ہے کہ یہی ویجر معمولی کی مستعملی گئی پینزہ ماغر ہے کہ سوزول دو پا رہی اوشپاگم آگر ہے کہ یہ دیس نرے اگر تنون مونڈای وائی تکر باندی چین سجدہ گا پا نو دیوال تے او دری نیو طرف اوچ او بل طرف لوندے الله ی منافقون من دغه سیمندای دی بے فائدې دې دې اسن دی افيز غلې چې دیم ته کو ما دیم جواب وکړم کو نه چاره پره تره ما دیم جواب وکړ په کار او ښه افيزو بل ما دا غې تفصيل وکړا ما ته چاره یې چې اسکه مه چاره با لسم چې دې مطمئین شي غلي شي بل ته پوښې په بلام را دا کله کې وابه اترو حافظ با ما سره خبرې بلام را اوسه ما ته ور زده وی ودا سر چې کوم ته شه ظفر وزیر خاجت چې کوم و داوې زماره تري دي ما ته ور زده کیاشه د ایمان جو کو تخلق من قاضی نه لیکن جناب موږ موږ جنازنه دا کړی موږه مونږه قادر نه نوو دا چې نشي اله او ست دی ټول میانو الله اکبر الله اکبر دی ایمان, دی دا دا خلق دی خلق دی ایمان دی در نیو چې موږ هغه مدار بللې هدارت هغه وي دا خلک ایمان دی نه بل نو سره نه له خلکه مال کیار دي اله دې خبر نشي نه دي اله دې لیکن حق خبر هو ته نه ته سړي ته سم قاعده زم بر تفتزانی در صحابا و بارا چه مجبورن لکلی نور و مولیان هغه اغا مجبور شیو که نیه لکلی نا امرو را نظر برافیزیوی کتاک کشتی پلانی اولا لکلی گی ده معلما وی ولی کل عالمین وحناتون هر عالم خویی گی نو داموه چه داگر خویدو پسی روان شا تا تا کنزل ذکا کوم چه فلانی دا تا کنزل کری ولی ذلیل دی تا تا بد کوم چه فلان دی بد داک کمزوری، اگا نصول سی قطیع پریدی، اپا دی کمزور رو باندروان سی دلیل و دا دلیل دی دیو سری دلیل خو قرآن و حدیث دے چو قرآن و حدیث کے داگئی تا عارت غیر دے او داگئی نے کفر لسان جبو ساتای نتا عرم چا کل کل مداحنت راشی کل کل شبر راشی ای خواانو کوم فی دین انما لو قوت او قوت دین او ریخو د دین وروریدا چور سړی دین کثار د بلوچستان وی او کاغذ الایوی د پاکستان غصاره فی خواانو کوم فی دین نورن دی استاد دین حاکم دی حاکم ورته لیکن تر تزبرګو روایت دا ډېر لوی صبرګو واجب التباده زبربر توای الفاظ مرتنه جائز و دا ټول بیمنه خدای وروي غنه دا اور توای چې دا چاته چې ته لښړې وای دا غ مزات کوم دا سبا ده خلک موږ دلې نیسی فینتابو کتب او کلا او جاري ک تین ویدرو نورن دی ساسو دین کې گد او دا اخبال سرک کفر درفتنا بیال شه نو علاورت رو رو آئیتونا آئیتونا آئی قانونا اکا پوئیگی ما دلیل بیان کر نو کتا پوئیگی نو خود دی نو کار او کنا پوئیگی نو سطاق و او کما تا خپل پسلو دنونا اتانو ای دی پا دین استازو